gerrietan galtzen diren herriskak. La eta Itsasotara bista zoragarriak dituzten etxaldeak. Gurutze ortodoxo edo katolikoekin, mezkiten minareteekin, partizanuen homenezko oroigarriak, hizargorriak. zenez den herrialde batetik gatoz. Bigarre mundu daren, partizanoek fascista eta nazien atzaparretatik askatu zituzten nurraldetatik gatoz. Nobizadeetik, Skopiatik eta lukatik. Zagrepetik, Tetobotik, Guzitzetik, Splitetik, Sarajebotik eta Prestinatik. Mostaretik, Titogradetik eta Kaninetik. Bukoarretik, Ljubianatik, Belgradetik eta beste meka Txokobalkan Balkandarretatik gatoz. ez larduen elkartuara, gure kultura, paisaiak eta herriak ezagutzeko, guri biz bizitenak konpartitzeko. gure mina eta posa unertzeko, gure festak eta musika gozatzeko. Gure filme ez eta kirrulari hitza egiteko eta behar bad da ere, gure eta hemenetxe defindatko dugu mina ze arrogeitairoan aito hamonnek egin zuten bezala. Ongi etorriak, tes laurdura. ma Gabon eta ongietorriak tesla hordura, laro gaita mazazpi, FM, irrati liberean zaudete eta aste arte lobetzela gaueko amarretatik amaikak bitartean hemen irikitzen dugu Balkanetarako lehua bilboko laro gaita mazazpi, FM estudio honetatik. bury my skin in oh, celebrating jubilee 60 years of mato gon so i saw they want to see me run i yes, in for the treat how is boiling their fun lift my the I lift my fist up in the air dance away the eva spell reggae beat out on the street Whoa in my bomb serbia then my bomb serbia then my bomb serbia in my bomb serbia then my bomb serbia then my bomb serbia then my bomb serbia Zapatrit UTD Taldea entzuten arizarete Serbiako Rigitalde bada Begradekoan Eta, bueno, famatuada bere Itzen esanai politikoa batik Mola bat, jere alderde Mesakoa nuke Taldea bu sozialista La ideologiaren ikuspegitik Eta ikuspegitik, eta ikuspegitzen ez Ba, bestionetan Begraderen bombardaketak eta serbiaren kontrako bombardaketak salatzen ditu 1999ean egin zituenak NATOk eta lengoa eztera aipatuen izan bezala XE Serbiak NATOren kontra Nahkondun Nazarteko Hautzigietara aintzun ere bombaketa horretan egin ziren giza eskubideen urraketak salatzeko eta baita ere erabili ziren ba eh armak Inguru eh, armen inguruko salaketa bat hartzeko. People lift your heads up high, let us bits into the sky see the pilot crash down. Remember 99 And remember 99 For the future reference Never mess with Serbia so long, cool. A patria taldea neva, hau kanpaina desberdinetan parte hartu 2000 edatzean neva, Naturen aurkako neva, protestetan parte hartu zuen Eta baitere neva, neva, Filme batean neva, bomb, Serbia, Horrez gainere Ba bastentzuren aldeko kanpainetan parte hartu izan du Haiin zuzen ere, bere ideologia sozialistarekin bat datorren aukera politikorik ez zutela ikusten beste beste. Bimila ha amahiruan adibidez, e, talde honek errefuxatuen aldeko kanpainian ere parte hartu zuen hain zuzen ere, ba, ekialdur biletik zeto zenwole hoei e, aurre egiteko eta elkartasuna erakusteko. Beste besteuaa dentzo deguraain, Ahora verá en la bestia y fama tú en Imperialismo en contrako. I understand the things that I see. I come across uh, the enigma. How do people still go serving the army? Oh, since I was a child now, I would criticize, yeah, all the evil deeds. So if I do offend, you yeah, I really didn't mean to, but I have to speak. I How can any man, ya yeah, wanna carry gun, yeah, shoot a human being? Well, and he comes back from a war, people call him a hero, He's a salute and honor him. Instead of spending time and money on scientific research to thank you for it, they'll spend a 50 billion dollar to make another bomb a What an occupation to throw your bums on a innocent nation. And what, oh, what an occupation to be a soldier of United Nations. What an occupation to throw your bums on a innocent nation. What an occupation to be a soldier of United Nations. Intelligence or genetic inheritance that leads them astray How come that they're only satisfied when a genocide comes out of their hand I know they're wrong so I sing them this song and waste no more time on their name What, What an occupation to throw your bombs on a innocent nation Oh what an occupation to be a soldier of United Nations Oh what an occupation to throw your bombs on a innocent nation Oh what an occupation to be a soldier it's a sin been a big car or an undertaker on his business man a preacher a teacher a lawyer a doctor a writer a real gentleman could have been a cowboy or perhaps a farmer was in the hurt asking you made an error I chose to come a on a small nations of the third world occupation to what an occupation to be a soldier of United nations what an occupation to throw your bombs on nation what an occupation to be a soldier of united nations politiki erracha joari herrimo pizkat emango diogu gaur berri ez gara eta berri eta zaparte baina hor udara dagoela bi dai bat egiteko proposamena ekarriko du bi bat edo bi proposamena ekarriko hain zuzen ere ba balkanetara udara honetan eta ba, bertan disfrutatzeko bertako herrialde zoragarriez Merazan ez daxe, lehenik eta dein, e, berriei eutxiko e, diogu eta horretarako gure betiko sintonia daukaguaren. Nage opozizie, jaksaju svoe pozizie, ebayu kompozizie, ikrxe propozizie, papisu rezoluzie, ebi revoluzie, suhaimo instikuzie txinon eksekuzio une ba berrieekin hasteko unea da eta en berriataan garrantzitsuna da baen asteburuan gainen ospatu biden hauteskundeak hain zutzen dina aiipatu gehi zuen bezalae hauteskunde hauek nahiko gatazkatsuak zuartatu behira izan ere e, asteburu honetan beharrean aurreko asteburuan izatea zegozkien oposizioak e, banolaiteko boikota egiteko e, proposamena egin zuen eta azkenen ba, bon, negoziazio baten ostean, Ba, hasta burguenetan ospatu dira hautezkundeak, ekainaren hogeita bosta hori da, ekainaren hogeita bosta enospatu dira hautezkundeak, eta dagoeneko emaitzak dauzkagu. Datu guztiak e, kontabilizatu behar dira orain ere e, ez da bukatu e, zenbaketarekin baina, bon, lietan dudatu bera e, baina geisha oia aurreratuak gaude partaitza oso baxua izan da E, euneko berrogeita bost berrogeita zazp inguruan egon daiteke edo da euneko berrogeita bost mm, azkeneko batuen araberea euneko berrogeita bost koma amazazp izango litzateke kontuta izan jarraian emago dizkizu egun datuak ba botuen zenbak eta euneko larrogeita bi koma bederatzi egin danean dauzkagunak direla eta zentzu horretan boi, aipatu bezala xe Osa, emneko berrogeita bostkoma amazazpiak bostkatu du, hau da, mm, erdiak baina gehiago, ez du bota, eh, boto eman, eta alde horretatik, ba, legitimidade aldetik, e, augustura bat izango lugu eta eskunde hauek, legalak bai, baina legitimidade aldetik, ba, augustura bat dute azken batetan partaitza oso txikia izan dalako, dena den, bueno, Europamende baldean ere ez daude, lekzioak emateko ikusita badibidez bigarren itzulian Frantzian euneko berrogeita biak baino etzuela parte hartu. Eta lehenengo itzulian euneko berrogeita zazpia. Beraz, bueno, zentzu horretan badirudi di Albaniarrek egin dutena da ba, Frantzisek egin dutenaren antzeko ze-oze. Euneko berrogeita gostarekin, gutxe, esan bezalaxe. Eta guazen emaitzetara, e, irabazle garbi bategonda, aldar Aldarbi sozialista izan da hori, eta epatunio dizu edan bezala isa, e, botuen euneko larogeita irua iaia zenbatu dala alderdi sozialistak botuen euneko berrogeita sortzi koma berrogeita mabia aterako luke hau da iaia ia, euneko berrogeita mar hortik gertu e, bigarren indarra Albaniako alderdi demokratikoa izango litzateke, Albaniako alderdi demokratikoa eskuñeko alderdia da, eta zentzu honetan, bueno, albanian historikokin nik uste aurreko irratxa eta esplikatu dugu, ba, sistema sozialista bere erori zenetik, ba, alderdi bipartista, Alderdi sistema bipartidista imperfektu ba dute. Hau da, bi alderdi nagusi daude, alderdi sozialista zentru ezkerrekoa bat ezela, eta alderdi demokratikoa zentru eskunjekoa bat eta bi hauen artean, ba, e, txandaketa sistema bat dago. Hain ezaguna nabendibaldeko realdeetan. Baina imperfektuat dela diogu, ez da alderdi biko sistema perfectu bat izan ere... E, Allderari txikiak ere egoni dira. Eh? Eta askotan balderdi ba handi hauek txikieekin ba, paktuak egin behar izatzen dituzte. Eta orain inontan zeinzan nolabitere berritasuna alderdi bi hauek pakturik gabezi joazten hauteskundetara. hau da beraien kabuz bakarrik zioa zen. Horrez gain, normalean e, beste bi alderdik lortzen dute ordezkaritza parlamentuan eta badiru dibi alderdiek bai izango dutela alderdi hauek askotan egiten duten e, papera betetzen duten papera da giltza papera eta nolabait ere e, espaldi badiri irairisten gehien gozora alderdi nagusiak ba orduan kasortan beraien botu apurrori ba, oso importante bilakatzen da Sanberzela haxe, alderdi sozialistak euniko errogeita sortzea da du Berretea sortzea koma bost Alderdi demokratikoak euniko geita bederatzi Eta irugarren alderdi aizena Mugimendu sozialista eh? Integraziorako Mugimendu sozialista Alderdi sozialistaren estizio baten ondorioa da alderdi hau eh? Aurreko hautezkundetan ere aurkeztutakoa da Eta ordezkaritza dagoeneko lortua Zegoen aurreko hautezkundetan eh, Hau da ez da berria parlamentuan Alderdionek euneko amalaukoma laua atera du Eta e, geroia ba, parlamentuan egongo den urrengo alderdia eta azkena, lauarrena Justiziaren aldeko, justiziaren integrazioaren eta batasuneren aldeko alderdea da Alderdionek euneko lau koma sortzia lortu du Eta, bueno, honi alderdi hau izango ditzateke gutxi gora bera alderdi konservadore bat, eh, religioso xamarra, eh, nazionalismo konservadore bat, bultzatzen duena, eta alde horretatik, kontuta izabara ez dala neoliberala, eh, konservadore soziala edo deirakiokeen, Honek, e, guzti honek ze e, itzulpen izan du diputatuetan. Bueno, parlamentuan, Albaniago parlamentuan, egun da diputatu daude, eta beraz, gehien osoa lortzeko irurogei tamaika behar dira. Oraengoz, berriro ere dio, terrepikatzen dut, eguneko e, e, laro, larogei tamarra oraindik zenbatu ez dela, eh? badirudi aldardi sozialistak irurogeita bost eserleku lortuko lituzkela hau da gehien gozotik zei eserleku geratuko litzateke zei eserleku guren faltan bigarrena e, aldardi demokratikoa izango litzateke aldardi demokratikoak berrogeita mar eserleku izango lituzke Hirugarrena hemen izango e, izango litzateke e, Integrazioerako mugimendu sozialista, aipatukoen aipatu bueno, dago bezala jatorriz e, alderdi sozialistaren estitxo baten gandik jaiotzenan alderdia dana. Alderdi honek izango lituzke, hau da alderdi sozialista eta integrazioerako mugimendu sozialistaren artean gehiengo osoa izango lukete. Eta hau bad iruditatu hauia garbi dagoela, orduan alde horretatik ia seguru esan genezake, ba, esker zentru eskerreko gobernu bat egongo dela Albanian, la guerra alderdia parlamentuan aipatu duen alderdi sozial konservadorea Hau, eh, hain zuzen ere eh, justizia integrazio eta batasunaren aldeko alderdia, Alderdio honek eh, lau diputatu aterako lituzke proiekzio uen arabera. Hmm? Or bueno, oraindik ere eh, botoak zenbatzeke daude eta diputatu bat batzuk zen eh, esleitzeke eh? patu egun menzalae, orain arte esleitu direnak ba, oker espaldiman ze dugeitama bost izan dira eta bost esezleitzeke egongo lirateke gauza korrela estilude mm -hmm. oro garauza gehiagialdatu daitezkenik, Bosto hoizekin ezin da iritsi gehiengoa izatera Alderdi Sozialista, baina ere ez duke galduko gehiengoa ba eh mugimendu sozialistarekin, integrazioerako mugimendu sozialistarekin. Orduan nahiko garbi ikusten dagunez, ba e, Albaniaren zentro eskerreko gobernu bat egongo da, garaipena hundia izandala esan dute Albaniako alderdi sozialistako kideak kidek, markatu kidek epatu dutenaren arabera ba, garaipena umdia bezala kalifikatu dituzte maitzak etek busteko dago da azkenean hori epatu du bezala ze, ze forma hartzen duen azkenean garaipen honek gehiengoen ikuspegitik baina bestelakoan nahiko garbi eh, dago ba, garaipena Eta gobernu sozialistaren ikus mira Pomozi nida zlakin Pomozi beze okusim pravi broi da nipar dam znak kugetam za kompas te mori tvoj glupi kapeta na koju stranu da usmerim brod razgovor naš u da prebacim putni gobleništo kada uošao i kako se on predstavlja ne da rispettam koga stenicu dugo kao Ljubi mi rane, požuri naš vane, do jutro ozbenih planova Snajpera oko, slepo-duboko, htjelo bi da ugleda Svet na terasi, što trpljivo čeka nekog svog šašovog biologa Kao što sam ja, recikliran i spreman da uvadam Kako ba sebi da putne, upravo ova ređava Buzim retenicu, naravno da. Pomozi mi da ustanem, da pobezim odranih blanova, poljubi mi rane, požuride svanem. Pomozi mi da ustanem, da pobezim odranih blanova, poljubi mi rane, požuride svanem, to jutro, odrini blanova. Planova. Poljubi mi rane, pozuri da svareto Justo ozbeli klanova, pomozi mi da ustanem Da pobezim odrani klanova, poljubi mi rane, pozuri da svareto Bueno, eta Albaniarekin haritu gara bizilagune begiratuko diogua purbat eta bizilagunak bizilagunen artean gehiengoa Albaniarra da ere bai, etnikoki eta nazionalki hori Kosobori dagokioneran e, izango litzateke eta Kosoboz ari ga, ariko gara jarraien izan ere bete beden dosi, eh? Aipatu genuen Kosoboko hauteskundetan oso maitza onak atera zituela Eta, bueno, e, badirudi mm, linea berdinean jarraitzeko asmotan dagoela, eta horretarako esfortzu berezie egin nahi du betebendoziek, egokoratu autoterminazioa esan nahi duen hitza e, da, betebendozie, albanieraz, autoterminazioa azken batetan, ba hori eskatzen baitute e, kosodorentzat, Ba, bete bendosiek, esaten duenaren arabera, e, datorren urriaren hogeita bian ospatuko diren tokiko hautezkundeetan, udala hautezkundeetan, emaitza oso onak izateko asmotan dabil, eta hori horrela gauza dadin esfortzu berezia egin nahi du. tan, bete bendosiek, enda hori diputatu dituen Kosoboko e, parlamentutik hogeita mar ditu, Ieia bikoiztuz bere aurretiko emaitzak, orraeko emaitzak 2014ko hauteskunetan 16 xerleku lortu zituen orduan eta orain 30 jarleko ditu, beraz e, Ieia bikoiztu egin du eta e, indartze hau nolabait ere eramana iduna da haratago herrietara eramana idu eta udalerri askotan ba lortzeko e, Indar eta saiakera berezi egingo du, izan ere pentsatzen baitu ba, emaitza horiek oraindik eta hobeagoak izan daitezkela ural hauteskundetan. Horiei, eh, kasu egingo diogu eta behiratuko emaitza horiek zertan eh, gauzatzen diren, ba, urrengo hilabetetan, hain zuzen ere, patu dugun bezala zeh, urrengo hilabetetan, zehazki, izago ditzateke, urrian, eh, urrian ospatuko baitira hauteskunde horiek, eta bueno, iristen denean, ba esan bezela XE, mm, eh Kasuingo Diegu, bitartean eh koso botaz hitze egin dugu orain, baina badare garrantzitsuak oso borekin neren oltuta dagoelako batean, Mm, e, ba, Greziak egin dituen Greziako ministro batek, ber betutuko pizkatzua barkatuko ja zut ez, aztu indet, ba, Greziako kanpo harremanetarako ministroak aipatu e, kos, e, Greziak ez duela inornazere toleratuko mm, inolako e, jarrera irredentistarik Albaniarren partetik. Zan ere badakizute, ba, ba Albaniarren artean Gehiengo batek bensatzen duela Albaniaz dala Albania-Bakarrik, Albania dala e, Kosobo, Albania dala Montenegro erdia, Albania dala Macedonia erdia, eta Albania dala e, Serbiako partetsu bat, eta baita ere Greziako beste partetsu bat. Orduan, alde horretatik, e, giroa, momentu untan, Albaniarren arteko giroa herrialde desberdinetan, Ba, oso nahiko irrentista da ya herrialde batzutan gehiago eta batzutan gutxiago estrategiaren arabera Hale ere beti aipatzen dut galop enpresak egin zuen azkeneko inkestan memoria sari naiz va ba, bibiña tamaika o bibiña tamabikoa hor argi ikustentzan mazedoniako albaniarren artean albaniako albaniarren artean kosoboko albaniarren artean Jarrera nagusia irrendentismoa zala Hau da Albania handiaren aldeko apustua Ordu mamu horrek eh, badu eh, zentzu bat Eta sortzen du beldurra Ba Albaniaren inguruko bizilagunen artean eh, Bereziki, ba Serbiaren artean, Noski eh, Eta Macedoniaren artean Eta Greziaren artean Montenegroko kasuan, bueno, hor eh? dago irredentismo hori, baina eh, oraindik ere mamu horrek ezakain beste indarrik une honetan, gogoratu dezagun Kosoboko parte bat Montenegroko erresumako parte izandakoa dako gala ordu, donaldo horretatik irredentismoa horre ere eh, ba, Montenegroko nazionalista Serbiarra skorentzat gauzatua dagoia da hmm? e, Esan bezala xe, beraz, eh, adirazpen egin ditu, Greziako kanpo Harrenmentanako ministroa nola daiteere eh, abisatuz ez daudela prest, inolako keinu irredentistarik onartzeko Albaniaren partetik eta mm, ba, Greziako ipar mendebaldea Grezia dala adierazio. bugattzeko labur-labur beste zenbait berria aipatuko ditugu. lehenengoa da ba, e, o, azkeneko hilabetetan este gugi hitz momentu batetan gogoan ezaango duzue krisi politiko bat sortu zela e, Rumanian hauteskundeako ospatu ziren memoria ezari naiz, baina auerrez baldin bana ez bi haaseko aenduan eta lehenengo aldiz esezkerrekozenru eskerreko gobernu bat osatu zen e, Aratza, eh? aurretik egonatzeu den, zentuzkarreko eh, lehen ministroak eta, baina kasuntan, aratza batez ere ba, 2.000 garren urtetik onuntza, eh? o, ogeita bat garren bendean. Protestak egon ziren, bere aurka, protesta ugari egon ziren, batez ere sustatuak sektoren neoliberaletatik, eskuinatik, eta sektoren empresarialetatik, ba, neurri soziala asko hartu zirelako lako, batez ere, errumaniako eh, ekonomia neoliberal bat entzat. eta, bueno, krisi guzti horrek jarraitu zuen, ez kaleko mobilizazioen, mobilizazioekin une batean gertatu zen bezalaxe baina jarraitu zuen eta nolaiteko zatiketa mantzan gobernuan bertan. Horrek garrizuna da aurreko lehen ministroarak konfianza galtzea, alderdi sozialdemokrataren konfidantza galtzea eta azkenean e, Errumaneko presidenteak e, lehen ministro berri izateko hautagai berri bat hautagai sozialdemokrata berri bat izinatu du Tudose izango da Mihai Tudose eta espero da nada ba honek gobernu berria osatzea alderdi sozialdemokrataren eta bueno, e, baita ere liberal-demokraten aliantzako alderdiaren laguntzarekin. Beraz, e, zentru ezkerreko gobernu hori horrek jarraituko du, baina nikusiko da etorkizunean ba, e, gobernu berriak eta milben ministru berriak aurretik asitako krisi horri nolabaiteko amaiera emateko gai ote diren. Hori, Errumaniari begiratuta. Serbiari ere e, begiratu azkar bat emango diogu, bueno, lehenengo igual gauza bitxikiria bat, eh? komentatuko egizu, et. bat ez ere ez dakadako garrantzia gehiagiri bibitxikiri, alde batetikan e, Zemuneko e, sinago gazarra, Belagrade ezagutzen baldin bat duzu, eh? Belagradeetik, Zentrutik, eh, Kalekmedanetik, Fortalezatik, Arresitik, E, zemunera babutxe gora, bera egongo dira sortzi bat kilometro eh, nik botaet baina ez dago seguru eh, baina sortzi bat kilometro bai egongo dira kilometro, kilometro txobatzu badaude gutxinez eta zemunda barriska bat bezala belgraderen barnean zemun urteetan izan zen erri independiente bat eta zemunera Historian ere I ba, imperio Otomano eta Austro-Hungarirraren arteko muga izan zen. Zemun bera Austro-Hariarren pean egon zan eta hori gertzen da, eraikinetan eta, Eta titoren garaian ba, zemun e, ba, berraderen azkundeagatik, asko asko hasi izan eta horren ondorioz ze integratuta bukatu zuen Belgrade. E, oso politara, zemun, eh? Mm -hmm. Noizbait bergaragera bali mazuazte Seguru bisitatuko duzuela zemun Eta, bueno, ba hemen zemunen Babago sinagoga zahar bat Eta zen, sinagoga zahar hori Biltatuko ba, claro, e, diote e, judutar komunitateari eh? Hori bitxikeria bat Eta beste bitxikeria da Bitxikeria hau gainez munduko leku askotan gertatzen da ba, ez dute askotan nazionalismuek eta eta politikariek nazionalismo erabilioi dute eh, ba, askotan betiko guneiroko problemetaz eh, jendea distraitzeko ordu, bueno, e, uda belgradeko udaletxeak aipatu duenez, iragarri duenez eunda hogei metrotako maztil bat, jarriko du ba, saba ibaiaren aurrean, jarriko du ba, serbiar bandera erraldoi bat. Eh, beraz, eunda hogei metroko maztil bat, pentsatzen dut eunda hogei metro, eta bertan, ba, jarriko du serbiar bandera erraldoi bat. Eh, Azkotan politikariek eh, ba, banderen tamainarekin ba beste gauza asko izkutatu nahi izaten dituztela edo beraien gabeziak edo akatsak edo kritikak ezta? eta hori e, Belgraden gartatzen da gurean gartatzen da eta munduko txoko askoretan gartatzen da. Horrek honek arrabotsa sortu du sare sozialetan eta bueno, ba, txiste asko sortu dira sare sozialetan Belgraden eta Serbia oroar ba, proiektu honen inguruan. Hori bigarren bitxikeria za, aipatuna egenuena, eta aipatu, eta esan bezalaxe ez da mm, zoritxarrez bakarrik belgara den gertatzen, munduko leku askotan gertatzen da. Eta azkeneko berriak, bueno, azkeneko bi berriak aipatuko ditugu jarraia. Mm? E, lehenengo da, azkar sartu xart, e, irten azkar bat egin gogu Mazedonian, ba, ez duten Mazedonian gobernu berria osatuta dagola, Eta gobernu berri horren buru eh, sozialdemokratak direla, zentru eskerra dago beraz boterean, eta eh, badula alderdi Albaniaren babesa. Gobernuaren proiektu ia nagusia bilakatu da, naton sartzea, eta erupar bat sartzea, hau da, sartzeko zerrendan, bazegoen, Macedonia, baina hori azkartzeko elburua hartu du Gobernu berriak eta badirudi hori ba, Europan ikusten dugun bezalae ja oikoa da e, ba, ohikoa da Europar Batasunean sohartua alizateko aldeza aurretik Naton sartu behar izatea Kontutan izan zazuten bi .000 talauan gertatu diren Europar Batasuneko zabalkunde guztiek aldeza aurretik izan dutena da herrialde hoien Inkorporazioa natura bi salboezpen daude. Hau da e, bi .000 taluean hamabost herrialde ziren Europar Batasunean zadennak, ordutik hairu sartu dira. Hamiru hoiek Europar Batasunean sartu aurretik esango duke iaia bidesari bezala, eh, peaje bat bezala NATOton sartu behar izan zuten. Eta ben hori gertatzen dela, Europa bat asumila sartzea. Hori gertatu da guztiekin, bisalbuzpenekin izan ezik hmm? Bisalbuzpen egon dira, bata da zipre, baina ziprerena sinesgarria bueno, da, oza, normala da Hain zuzen ere, zipre, baturkia eta greziren arteko uarte bada Eta uarte hori gainez, ardibituta dago moentu enten, e, gerra hotzeko egoera antzeko badago, e, iparraldeko ziprek de facto in independentientea da, hegoaldeko Zpre eta Turkiarren esku dago, eta hegoaldeko zipres daite ere ba gre Greziren esku dago bueno, zip, zipreko greziarren esku dago ez da. Orduun... Noski, Grecia eta e, Turkia biak dira natoko kide eta alde horretatik ziprek daukan gatazka militararekin tarteko, e, normalazan zipre ez sartzea natun. Bi garrin salbospenara ez Malta ez dago. Malta e, e, ez dago natun, baina gulargarria da, azkematetan oso lau, iru lau arte oso txiki dialago, lare un mila biztade baino ez dituztenak, zentzu hirik ez luke, e, maltak, Ba, Nato sartzeko eskaerea egitea eta Nato negotea oru bar bisalbuespe noieken duta Europar batasuna sartzeko bidesaria lehenengo Nato sartzea da eta honek zera akusten doazken batetan badirudi garei batetan etzan bezalaisea Europar batasuna berdin Nato edo Nato berdin Europar batasuna bilakatu dela zentzu horretan orain Macedoniak askartu nahi duen lehenengo prozesua Nato sartzekoa eta badirudi kasu honetan Ba, opozizioa, eskumako opozizioaren babesa izango duela gobernuak kontu honetan Ikuruziko dugu, urrengo hilabetetan nola dijoan bidea hau gauzatzen Eta berriekin amaitzeko Azkeneko aipu azkar bat, Sanjak eskualdeari Sanjak eskualdea Serbia eta Montenegroren artean dago parte bat Serbiaan dago eta bestean Montenegron dago askotan hemen epatu dago ezea bat egizute etniko nazionalki Serbiarak eta Montenegriarrak urteetan eh, historikoki eh, nazio berdineko kide bezala konsideratu derela eta egun oraindik ere gogoratu azkundean dagoela Montenegron Serbiar eh, nazio identidadea lehenengo nazio identidadea Montenegron Serbiarra da hori hartatu zen hain zuzen ere Montenegriar izate tik, izatea garei batean Serbiar izateko modu bazala, hain zuzen ere Superserbiarra. Milosevich mm? beheraz e, Montenegriarra zan, Karatsits Montenegriarra zan, eta hau da. Bueno, kontua daia Montenegriar, e, Montenegrokin independentsia horzen duenean eta e, Montenegriar izatea ja estanean Serbiar izateko modu gisa hartzen, orduan Montenegriar gehiengo batek konsideratzen du bere burua Ez monta, negergear nazioko kide, baizik eta serbiar nazioko kide. Ba, Kontua da, sanjak dala bi herrialde hauen artean kompartituako erregio bat. Eta regio horretan gehiengoa musulman eslabiarra da. Hau da, bosniak deidakieke, nahi baldin bada izango lirateke gutxi bera, ba, bosnian dauden bosniar musulmanak bezelaxe. Hau da, eslabiarrak izkuntzez zun zaberdine izate duten, serbokroaziara, baina erligioz musulmanak. Eta hain e, zuzen ere ba e, eskaera bat jarri da martzen, ba, bi Jan Jakeko artean, hau da Montenegro eta e, Serbiako San arteko muga arintzeko. Eta muga hori arintzeko eskatzen dutena da, ba gutxora bera Europar batasunean eh existitzen diren e, euro erregioen antzeko ba muga prozedurak aplikatzeko. Ikusko dugu hori hartan doan egia esan legu urtean bertan e, egon intzan eta ia esan behar baldin badet ere muga hori oso arina da. E, kontutan izan ber da oroar Balkanetan Balkanetako herritarrek ba namarekin e, bidea dezaketela eta Ehm, mm, güere bai, Namarekin bidea bidea ja genezake, eh? Europaratasuneko herritarrek eh, Namarekin soildi bidaiatu genezake Balkan osotan, eh? Balkan, Balkanetako herrialde guztieta Eta, bueno, ere izango litzateke sentzu hornetan mm, ze eta ekarriko luke horrek, ba ekarriko lukena da nam kontrol hori ez egitea. Ez egitea era sistematikoan ze, egin egiten da. Eta sistematikoan Hau da, ba, izango litzateke, biskaitso ba, bat Izatea, ba, endaia eta irun artean dagoen mugaren antzeko zeoze Horrek dudari gabe, e, kasu horretan Hori da musulman eslabiarrek eskatzen dutena Edo nagusiki nagusikiberaik eskatzen dutena Baina, ondorio positiboak ere izan ditzake Kontutenei hartzen baldin badegu Montenero eta Serbiaren artean dagoen harreman hartxia ekuspegi nazionaletik, eta ekuspegi ekonomikotik, eta beste dimentsu batzutan ere bai, eta horrek egingo lukena da praktikan muga hori desagerrarazi eta funtziona araztea, baxen espazioko muga mugabaten antzela. Bueno, ikusuko dugu, eskaria eginda dago, eta ikusuko dugu urrengo hilabeteetan, eskari honek bidea irekitzen duen edo ez horrengoz eh? lau mila pertsona bainan gehiagok eman dute bere sinadura eskari hau babesteko eta honekin hon eh? arte iritsi era gure eh, gaurko berriak musika pur bat entzungo dugu eta bueno, udarari begiratuko dugu udako porri begiratuko dugu ze bueno, ingo dizugu proposamen txiki bat eh? oe baldin badezute, aukera baldin badezute Balkanak bisitatu ahal izate. Bitartean, Serbiar eskatalde los, pro, los propeleros eskataldea entzuten ari gara, eta bestia tizina. Tizina Ja pun sam pimak frecia me opuzima Soi mosttrim zupimak ki me ki me ki me ki me kiben Oi je en mi greciaa Ka tu saš da prolonda iилаda mi skoi mint piče tu Ada mesta ce un noci Kao ja po preda pe sa to suti ka lipszi to Mama li luti voii tu Ko ti pričaju operaaj tu se i sam vesuti da lipo No li si ljuddi koji ti pričaju koi ti pričaju Vije zazi tu Oh uh Oh -huh. Voglia canto ja cordam usemiro propa canto mi sento un s'anima conet seri grad seri grado che non tradila un sada o tradu nima to mi sa ja. Ne, che le comberai se ti sa tutti dal viso tuo non non li dico i di koi ti pritsayu ta gaira izen bizatu ditu ditali fiton men biolio ditu koi pikira, pikira, pikira, pikir! Dira, bi da bi proposamen ekartzen izkizuen bideaitxo bat egiteko balkanetan, baina bueno, denboraz estu gailtza iaia e, ia, amaikak bos gutxi dira, beraz e, proposamen labur-labur batekin etoriko natzaizue nire proposanen eta zan, pixkarat bideaiatzea balkanetako parte ezak hain ezagunetara, eta horretarako badogaukira polit bat adibidez Egin daitekena da, bidaiatu Belgradera, eganegin Belgradera Ez da oso garestia Belgradera Eganegitea, bilbotik da piko euro inguru Ogon joan etorria Eta Bertatik, Belgradetaz askotazitze Ego, osak ez naiz, gehi Geldituko Belgraderen kasuan Bertatik, Belgradetik, joan zaitezkete Irugarren irira, nixera eh, Nix, bi hor dago nixen hartuko diozute Serbiako egoaldeari pultsua Ez dago masfikatuta turistaz, nire ikuspeitik autentikoa da oso, ez dauko denbora eskorik hemen esplikatzeko nix, explicatzeko ni nien ze topatu dezakezute, baina bueno. jarraituko dut hurrengoa nixetik joan zaitezkete, adibidez eskopiara, eskopia oso hiri interesgarria da, eskopiatik eh, ohrit lakua, lakura joan zaitezkete, eskopiago oratu mazitzeneko hiriburua da, eta ohrit lakua ba, eskopiatik bi ordu tardira dago iltsi gora bera, eta bertan ba, gau bat edo bi egin daitezke elegante, eh? oso ondo, disfrutatuz Bueltarako eskopiara bultatzen zaretan erako ba, e, ezken batetan ez da oh, joaterik gero ohritetik zuzenean urrengo irira, proposatuko dizuen den urrengo irira Egun ongora da. Ba, Ojretetik bueltatu Eskopiera eta Eskopiatik hartu autobus bat joateko Pristinara, eh? Kosovoko Eta Pristinatik bisitatu daitezke, hor lo da, bisitatu daiteke, adibidez, da, eh, ba, bisitatu itsazke zutete Pech, hm? Oso Politadalan, Pech dudarik gabe, seguruen ikusoboko iririk politena da beste lakoan, kusobo ez da berezeki polita seguruen balkanetako herrialde guztien artean ba, bisitatzeko gauza gutxien dituena Serbiar monastegiak bisitatu aitezke eh? eta hor, Serbiarren klabi horiek politiko jozo interesgarria da hori guztea Eta azkenik e, gainez gaineraz han zoietela ere ba e, joan zaitezke, oso bozka Mitrovitzara, oso Mitrovitza Pristinatik orduetera dago eta aurreko esku gutute hiri bat erdibituta politikoki zorritzarrez e, iparraldean, serbiarrak eta gainontzeko gutxiengoe etnikoak eta baita ere albaniarrak eta igualdean bakarrik albaniarrak. Eta tartean e, zubi militarizatu bat eta bueno bon, tensioa, e, hor bizi dana. hor turismo politikoa ha, izango litzateke. E, petxen turismo oiko haua, e, ba, e, eraikinak, eta o, alde zarra, eta elizak, eta eliza orto batzukoan erretak izan diren, eta ikus daitea ezkebendik erreta, baina bueno, zenturkoa dibidez e, berregin da dago, e, kontrola ode hori baiz hartu alizateko, ze noiz benka erasotu egiten dituzte, edo erasotzen saiatzen dira, eta, bueno, bat dago ere petxe, eee, hori bueno, e, Pexe edo petx da eta agian esan den pex politena da baina ez Politenak oso priszren da. Eta Prizren Bizitatzea mere. E, bisita batek be du dudaari gabe priere. Hori e. e, ere e, ba, petxe baldin badago edo Pe, petx, ezagun Pexe itzake albanieraraz Pex serbieraz baldin badago bi ordutara, Utsuguera berea bihordutara dago Pristinatik, ba beste bihordutara dago Prizren, eta Prizren bisitatzeak merezidu ere bai, eh? oso polita da Prizren mitorogitza ordu betera esan bezala xe eta horrez gain, ba, bueno petxe inguruan ba daude eh, monasterio desberdinak, eta lehen hori patu ditudan erretako Eliza oiek agien erratu naiz da daude eta ez petxen, baina edo nola ere Kosobo oso antopatu etezkenea dira Eliza ortodoxoak eta monasterioak, oiek baitira ikus, ikuspegi monumentaletik ba, turismo gehien erakartzen dutenak. Eta Kosobotik egin daitekena bueltatu, eh, presti dinatik, joan daiteke Santiago era. Gaur itzegin dugu Santiago buruz eta Santiagoko iriburua bizitatu daiteke. No vi pasar. E? Orija Sarvian dago. Eh badago utzu Pristinatik No vi joaten da eta, bueno, ez goratzen zen bat ordu hartzen ditu, 4 5 ordu hartuko ditu Bidaiak. Eh, bueno, igual pasatu una vez, iazan. Eh, pasatu daitekeenez, e, e, bueno, hor muga horretan ez dago arazoik, pasaportarekin ez da pasatu, hori bai. Ze E, agintariek eta kasortan e, poliziek ez dute onartuko pasaporterik ze realde berdina konsideratze dute Kozobo eta Serbia baina nama pasatu daiteke eta nobi pazar eta sanjak bisitatuta hortik buelta egin daiteke Belgradera eta beste lako bidei bat izan bolitzateke nik uste interesgarria tira lagunoko, e, mentxeagortzen ari zegu denbora minutu bat eskaz geratzen da Du, bukatzeko gure irratsaioa eta lengoasteen bezela XE ba georgiako soinuekin joango gara ohitu hartuko dugu segururik eta e, abesti hau jarriko dugu gure irratsaioa e, despeditzeko ba ni ratsuli georgiakoa rats eskualdekoa lengoastean aipatzen dizuen bezela XE abesti zoragarri bat eta arekin datorren astena arte esaten dizuet